Biblioteca Multimedia, maia Martin. Blesteme. Autor, Tudor arghezi. Prin undele holdei și câmpi de cucută,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 1927 Sốtă unde Blesteme. Parodie după Tudor Arghezi. Autor: George Topurcianu. Ușure, prin preleșia dimineții,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 Răstoarne-se ceru să-ți cadă împrejur, tăria sfărmată în cioburi de azur. Pornească-se vântul când somnul începe, la să znecheze o mie de iepe, stihia deasupra să macine îngușă, ninsori de funingini și ploi de cenușe. Să-l la tine căzut în noroi zăvozii furtunii cu coada vulvoi,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 droaie de tipuri nefaste, profund, imbecile și vag pederaste, să strâmbe în neștire ținuta și graiul și nu liți să crească alaiul, vârtej petrecându-te în cale, păcate, măscări, osanale. Iar tu, Piazărea, nu te depărta,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 ai solidão é um sino Ai solidão tem cima, sol se nasceu, solta brilha mãe, tá, tá cegada se claro, sem saber pão de no me apão onde vai Ai solidão é um sino. say hey.